Senzația de rău nedefinit a proporții se adâncește, se preschimbă în teamă, iar el, neputând să se isprevească, se revarsă parcă desprins și independent de interlocutorul nostru, surâs în sine, surâs în fricoșător, marcă ce ar putea ascunde oricare echip, al nostru de pildă. Gogol Anumite mărturii rare cei drept ni-l înfățișează ca pe un sfânt